بلی مګر به کوم او پتاو په پان یو مامته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نا آدم انت الفضل دا چې خرج کړې داسې وایي چې ضرورت نه الف فضل یو ضرورتياتي بل سهولياتي ضرورتيات دې ته لکه کی څه ناغي نه ناغي نه نثیري ناغین باغیر جواند تیری گی دویم چه کم دنو سهولیات تی آو درین بیا سعیوشات کی سعیوشات کی لیکن بی پکیم جوان تیری آسان چی دا سهولیت تی مشریعت کی جائز دی سهولتم سویں جائز دے اولا تم جائز دے ولکا تعیوش دے ہدا خطاب ناکتے ناکول دو بندہ گاڑیو بانے فیو بھی گزارہ کی گی فیو اسے کی گی گزارہ کی گی دری گاڑی ساتھی دری گاڑی ساتھی لاسے بکمرہ کے فیو اسے بانے گزارہ کی او دې دې ګمونو دری لګولي دو دری لګولي پار یو شس کې دې ګمونو تعايش کې هیڅ فرصت کې مدته ورسره سره نرسې بالکل سره نرسې فضل د اړتیا ضرورت تر سيواوي سہولت نوم نه د ضرورت تر سيواوي سهولت و شریعت کی اجازت شتے خودتائیوش نشتا سهولت اجازت شتا و تائیوش شکرنن نشتا ایاک و اتناہم فا این عباد اللہ اللہ, اللہ سلیم و تناہیمین نبی علیہ السلام صحابی تو فرمائے ایاک و اتناہم نه عوا اللهلی شو مطناي ا د یوا کوم في حيات کو مدنیا ن چې غمدنوفضل نړوت نه چې کمېوا نهغ چې لګي مخیر لکه ا ډیر به سر دی تون چې کوم او قې ځان سر ایثالې نو دا ډې روشاني د تاه دغه سلام ښه اني ولا کلام ولا کفافه او بلامت ان شي بتاوه نه کفاف باندې لکه د کال لپاره سره ځان د غنم دي مزاجه یې دي د کال لپاره به بیا خلک مختلفی څاتره روزانه دياري را دي څاته کې کمونو هفته وار را دي څاته ماه را دي څاته سالانه ملني وي چې لکه زمیدار مداري مطابق ځان لکه خوندل جایز مطابق ځان لکه خوندل څه دي جایز دي ولا سلام علیکم کفاف او نشتهره ملامات ورکاوانه کفاف دي او د شورو تهول شروع کوله راشانه چې په دې کمندونو دا غوي ځمورګي دا غوي ځمورګي یعني څه به چې کمندونو کدا غوي ته چې دا غوي ته ټولونو خیالو نساتی و تب از دالم و او ایسا بیگی دیم اوال ظلم تولی که دو اوالی ظلم تولی که دو و تب یاد حد نتیروتیم که ایسا بیگی مجھو سوک تاوانی داغی نفق و عجیب دا نا آغا خل کردن بی خیالو ساتا شروع داغی نوکا وابدع لی منتاویل شروع کر آغا چانا چه تد آغای چه کمدنو زی موارنو وطاوانا داغینا فاقواجب دا جکادہ انہیں کی شریعت پر انتا او گناہگار ویسا بے گی گناہگار ویسا بے گی آن ابی حریت رضی اللہ وطرانو خالت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو اللہ خیر والمتصفت جب در شمو خیرات طول کی مثال ہوئی کما صلی رجولین اعلی حما جنتان من حدیر وشان در دو کستان دے دوارو دوغه باندې چې ګمډانو دوزغوري دي من حاديذ نوسونه حاديذ ثرت ايدهما الى سدياما چکلک تړلې شيږي هغه نستوړيده دي زور لا سونه دې غالو اله الى سدياما اسكينو نذيقا وطراقيما او طالبان عمر کندو دتمارواي تا المتصدق سورو چې دا متصدق انده څنګه باني لا پویا طرح چا پومن دا سره معرفت الا ارادو کی پرور او را کله کولاوي چې کم بخیل له هغه باندې سره کله باندې دا راځي راډکۍ کړه ګور جګتی ګنور ټی چې راډکۍ نوروبې ورته کی چې راډکۍ نوروب ورته کی بل اغادے کم دنو مدای اشاره چې کله باندې اعظم کې یو اراده کړي الله توفیق ورکړي د بخیل اعظم نو اراده نه وا الله ول توفیق ورکړي توفیق لا اعظم او اراده ضروری ده فجار المتصدق شروع شیدا متصدق کله دې کوي او فرا هم بسات تو انه ولا شیدا دنا و جان الوخيل او شروع شي دا کله ما هم هر کرے چې خیال راشي له صدقه کله ما هم شي مقالصت واخذت خلاکه شي دا او واخلی هر او کړه پندای هر د په سینې کې جذبون نشته پنجابین قره رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی ظلم ظلم نه اين ذا الظلم الظلمات يوم القيامه اين ذا الظلم الظلمات يوم القيامه ظلم يغري بهذا القيامه وثق الظلم ان الله بحكي شيء لا نأخذ طولنا غير ظلم شرک دویم دم آیت کا دکویره غناونه دم چې د وړاندګانو په حق کې شي او قران کریم فرمای یظلمون الناس بغیر حق چبه خل کو زیاته کې ناجایز بیا خلکو په حق کې دياته اغا مالک به بدن یې او د عزت ومني دا ورته کومه ظلمات او عمل قیامت ګناونه ظلمات پرماند ګناونه او یادار شه دا باعث دي تیارولې ظلمات هم باعث دي تیارولې حایز دی 60 زانو شادي له هيروس نوو شم ک yana بین الشوحه الا کمن کانا قبلكم دی هيروس شم دی الا کل دی یا وسو جستاس نو ما خنیو شوثی گندنو آغا حقوق واجبه مالیه ناعدا کولا حقوق واجبه مالیه ناعدا کولا چه واجب مالی حقوق تی او دیتی کمنون آغا ناعدا کن فَإِنَّ الشُّحَا آلَكَ مَنْ كَانَ صَرْ لَكُمْ حَوَلَهُمْ رَوشَتِ قَلْ رَاپُورْتَ اَكُلْ دَيْلَرَا هَنْ سَفَقُوا دِرْمَاءَهُمْ کُلِشِ حقوق واجبه ناعدا کئی حقوقی واجبه پاتیل ز سراونی ورکه میراث ته اوس اووبل زه مالک برګانا قبلكم حملهم علان صفكو دماهم راپور اباد 22 کل دی را راپور تکل دی او تو یو د وینو درې تېکل خپل ویني واستحلوا محارمهم او حرام حلال ګڼلیا هغه دوجنه دغه حب د دنیا را او حب د دنیا چې راشي ناقدی بانی بائیسی آن آر صدب نواد خالق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصدقو خیراتو کئی تصدقو فا انو یاتی علیکم زمان یمشی رجل بصدقاتی خیرات تولی فا انو یاتی علیکم زمان راوش بتاثبانیو وقت یمشی رجل بصدقاتی چھوڑی و یو سر اقبلہ صدقات فالا جد من یقبلوها بیابن و میعاصل قبول کی دل يقول الرجل صلى بو توي لو چې تريا بل أمس کپرني راولل نه قبول توه ما و قبول کړه هم لهون فل حاجت دي وران نن ما در دي ضرورت مشتره یو دای چې مال دارای و سړی په پونډ کې شي سار و سړی غریب او ماخان ماخان د غریب سار و شي مال دار نو اس دي دي لکه تار ترې سي ماخام يو شان دي زار دازي جګمدانو د ژوند خبري دي لګه باټو خبري ني با شيغربي لګه ناصافي جمالدار شي ما صافي کېږي مالدار شي او دا لا کپرا پرټايش وي یا داسې شو دا سره وي پرپرتي به بندي او هغه غريبي زکات و دي کېږي قرزارې به کروڑون روپي بنه ما خاموه ترنګوشه راټوله بخار سې پرلطي وي هغه دته کپرون دی راوره ما په کووله کړل په ننې په بلوله نن ما وای نې کیږي یو مطلب داره چې مالدارا وبس ډایرې ګونده کی شي مالونه وزیاش شي مالونه وزیاش شي دې ما دا چې دینداری وزیاش نه نن نفس دینداری و زیاده شید و غیرن نفس و غریب باوی زمان داخلی را کئی زداد زکات خیلی بیری. نا لیم. آزاب هم بیاده زکات نکره. با پردام آل زکات حل زمان سکر دیگی زکات خلامه. از خلق و زکان تونتا ناس کنم. فرمالی هم فلاجتی لیویا فنبی وره صدقتی آزام و اجرن کم یو خیرات تیچے عجرے لیر دے ایس صحابو دے تقوسون تضاو بورے کنا کہ وہ کتاب یو عالم نکلے دے اصحابی اصال والرسول یو جید دانو میرے اصحابی اصال والرسول یو جید کہ پیغمبر صحابی تقوسون کری دیو پیغمبر صور کری آنگا روایاتی تو راجمہ کری دی کہ کم ہو صحابو صور کری دی دغه سره د تا مربوطه پوسونو د اوغره دابا سره عمله وره دغه معلومات سره شوکو خو یې زمون ته پوسونه سره د معلوماته بارک اګه چې تاسو نیو به م سنگې چې تاسو نیو به سنگې پای کیسه फायदा نه صرف ځان د څه د پاره معلوماتو د پاره صاحب صاحبو اوه وی اي صداقت یز د دوست خیرات تړشه وی چې وی کمکه تو باداتا بو سوم لکا سوکی اجاد تالیم ملاک ایا اللہ ایو صدقات اعظم و جرد قال انتا تدق و انتا تحیح شحیح شتج کمنون خیراتو کی تقر روغ رحمتی جور مون شحیح او تبیتور لسومومی تقولی شونی دکا تقش الفقر شتا غریبه نسکی گی ماد دوم رکت مادارم چیگینی پیسو پتے رکا نی لگی چو پر کروڑا ساتن ورکو چه کم دنوی ورکو کارا درد چی اصطاب کتابی اصطنیلی معلوم پلک دا مال پتاڑی را سرم نکی پوچھ دا سو خوندکی دی چه پرکایی نو کمی کنا سننلی غریبتی کی خوندکی پلک او بانشتونی ماتنی پلک دون را دیر مال و سرم نده پلک گزارحال خوندکی دی گزار کشو رูبای بگویدی. چیم مترک رو بیٹک رن نور دھیگی نشوی. چیenci مجھوی تجیسی نو دست و تون کنیران بگو جیس بگویدین. ニو شو. چیل در عزاده و تو در اعت Review بگویدی جیسی اگل أي دار کندگو چشو BL són Breed huان شوید ڑی مسくی کندگو. نحن بگویدی ایسا بیigu جیسی ایم بگو نیرانی رو رومی آشخ این طبیعت که دلوک بنده که شموالیمشتی و تقس و جدا ریسی تقس الفقر و تقمالو الغنان تقس الفقر یریگی ده غریگین پا خرچ کولو و تقمالو الغنان او امید دمانگارا لاریتا نخرچ کولو که خرچه نکا مانو بیا پیسه کئیم مان لاریگا و لا توم حل جا جی کمزنو تور سستیو نکی سستی, سستی مکاوا حق نیتے مو ارکاو محلت مو ارکاو تردی چه او رس اسلام ارکان تا قلتا لی فلان انکذا و لی فلان انکذا و فلان او ستوائے پلانکیل دور اور کی پلانکیل دور اور کی پلانکیل دور اور کی او س دیویلو دی سجد د تیش تیغا سو بی پلانکو دی مطلب چه روغ را مٹی و صدقاو که دریا کرسده وان ابی زرین ابو زر رجل اللہ درانو کو کوڑی والا رو ردو کو بسارے ر خوار بانے بوش رئی گا نا در زاہد و زاہد دنیا سرے بلکل نلگی نا چکار و چاکاؤ بس کورا بوسرا وقت ناکو دشبان کے ناکہ سوال رب و روب نبی علیہ السلامت و سلامی فی عبو ذر و وحدہ و یموت و وحدہ دے بگانا کی وقت نشی تیرو لے دے با یواز امرید اور یواز امرید و فالسید خیامت مراد یا او معاویر زینا و دواری تا تک رانی گی خلق بازار تزی تشی بازار تلیر شید تلیر خلق شاکایت سو گیوتر رد څو سو گیوتر رد تختی، سو گیوتر رد تختی درس شوکر تعالی بزرش و داد پور جوڑ کوا یوزائی جو عبادت خوا او تا ترس پل وزیفت کی گی میلائی گی دراب زیم و قام که لگی جوڑ کوا آن نبی زر و انتحیت الى نبی صلی او وزالستم ته دل کابه نبی علیہ الصلات والسلام د کابه سوري جناست د ټورو نه بهتر سوره په دنیاګي سوره ده کابه د ټورو نه بهتر سوره سوره رئالې کابه ده او ماځګري کی ډیره پتا لګي او پتا لګي ساری تم کی ساری تم کې سدان حسن وحجي او د کابه نور څوار روتې ځکنه مر را اور راوخی او یتا واکه کنه د کبیر بصورت زله راشه کنه سړی ته یو قدرتې سکون محسوسې قدرتې سکون محسوسې او مازګر نور ووی چې مازګری ته هم کې چې ګمرو ثواب کړي او ټول خور کې کنه متاف باندې پروتول چلےږي ور لګي متاف باندې اکثر از درز تواب لګرایي نور دې چیز یو خلکو په شهادتانو کې دایانو فدايي هغه ثواب دا فرص او ديله ته کوم پراکر او چتيګي دا لريتي ديرتي دي دا بیا موږ په ته ان غزاله بیا سري ته پاته لګي او وجالس في ظل الكعبه فلم راني نبي الرسول د زولي دبا قال ان بهم الاكثروا مرات بالکعبه نبي الرسول هم پتا دی کو یو کنه دا غره تابع مطابق خبر وګړه تیچا پری اجمات در سره ویلوی چې سره صوت اوایا په چپالی بس بس داسور کې وی ادا همول اکثرون ور په الکعبه نبی علی السلام ورته وی اپ ابو ذر چپا تاوانیان دي کثم په تاوانیان دي او توري سوق سوق هلته سلام علما نه زمکهي زمرو نه زمکهي ته تاګه به سبيه خبره وګه قال همول اکثرون اقولت فداك ابي و امي اما تويل تمام امور قرانه قربانيس سوق تي غتاوانيان نبي عليه السلام تسعو اكثرون اموالا اغه څنګه مال دي رونه غري یعنی مال هر اوګه دلته وګوئیږي موږ لا سترو نابوالا الا من قال هکزا وهکزا وهکزا دیم باندې یدهو دنخلفي او یميني او شمالي مگر چا چې په هر طرف د خرج کولو کې خرج وکو یعنی اس مصرف د خیر په نپاتي نعم چې داسې کوو چې داسې خاص داسې چې ایست مصرف د خیر د که جهادي په باغ کېم لگوړي کمه درسته په باغ کېم لگوړي چې جمعه ته باغ کېم لگوړي چې د ريګانان دي باغ کېم لگوړي علماء باغ کېم لگوړي یعنی ایست کار خير ته نفاسته نه دي او په باغ ف खर्च کړې او نبي عليه السلام فرمایل وقليل ماهم دغه خلق دیر څلی وقليل ماهم داخل دیر